Szóval próbálok a magyarul tanítani ma. A első mozes 10. Nagyon izgalmas, egy nemzetség tábla. Én gondoltam, hogyha legalább legyen izgalmas a, a tanítás, tudod. De valóban, mondom előre, a, nyilvánvaló, hogy, hogy vannak helyek a Bibliákban, ami tan Kevésbé készen állva szolgálni felénk a mi szükségeinkben. Vannak olyan helyek a Bibliában, olvasunk is, mondjuk, hogy ez tök jó, az érdekes, de én ezzel küzdködök, és nem, nem mondott semmit nekem. Ez, ez csak, csak, csak a Bibliának a jelegzettsége. Pál mondja, hogy, hogy az igaz, az hasznos sok mindenre. Szóval talán ma, nem fogtok elmenni innen, hogy nagyon felbátorítva, hogy igen, Noének volt három fia. Érted? De azért remélem, hogy tanulni fogunk valamit, és, és hogy, hogy lesz növekedés minimum a, a Biblia ismereteinkben. Mert nem hiába tette Isten ezeket a neveket az ő könyvében. Érted? Nem hiába való. Van, vannak ott egy-egy ok. Egy, egy de ahogy én tanultam, ezt, nagyon izgalmas. Szóval szerintem nagyon izgalmas, érdekes. Ahogy mondtam, kicsit, kevese, kicsit nehezebben lesz alkalmazni, alkalmazkodni, nem. Alkalmazni az életünknek, de. De tartsatok velem. Jó? Szóval első mozges tíz. És, és mondom, hogy sok, sok idézetet láttam ilyen régészettektől, ilyen etnographológusoktól, tudósoktól, akik nem keresztények, nem hisznek, de azt mondják, hogy nincs olyan irat, In antiquity, a történelem során, ami annyira jól és, és uh, precízen írja le a nemzedéknek, a, a nem, a, az emberiségnek a, a, a, a családfája. Érted? Szóval ezeket én nem fogom minden névről mondani valamit, de, de, de én fogom mondani, hogy ezek őket, és nem, nem én kitaláltam, nem egy télóvos kitát ezt, de etnografi... Et, etnog, <gül> etnografikusok... etnografusok, uh, akik tanulmányozzák nyelveket, népeket, uh, tudod, uh, látják, hogy honnan változtak neveket során, hogy, hogy honnan, tudod, mi volt a tő, tudod, onnan jöttünk, ők is mondják, hogy ez, ez igaz. És remélem, hogy legminimum, de, de remélem, hogy lesz, lesz még több tanulóvaló a végéig, de legminimum, remélem, hogy ettől tudunk felbátorodni, hogy ez, ez a könyv, az megbízható. tudod mi nem tudunk um, vizsgálni mindent benne, am, a, a, amit a Biblia állítja a szellemvilágról. Tehát, mi nem láthatunk Istent a fizikális szemünkkel. Sok mindent nem tudunk vizsgálni így. De amit tudunk vizsgálni ebben a könyvben, az igaz. Tudod, mindent, amit mond a történelemről, a fizikáról, a matematikáról, tudod, az így, igaz. A földrajzról az igaz. És, és ez segít engem, és nem remélem, hogy segít nektek bízni, azokban a, a, a dolgban, amit állítja olyan területekről, amit nem, nem lehet vizsgálni. Így. Értitek, miről beszélek? Ha igaz, ezeken a területeken nagy, valósínű, nagy valószínűleg, hogy igaz más van. Csak mondom, hogy ez nagyon ellentétben van sok a, valásos könyvvel ellen Például a mormon könyv, ami állítja olyan sok dolgot, történelmi dolgokat állítja, vagy állít, um, sok állítás van a történelemről, ami nem igaz. Tudod, nem, nem találják azokat a városokat, nem, nem találják azokat az uh, iratokat. Igazán egy fantáziakönyv. Tehát valaki egy ki, de, de ezt a könyvet egy ember nem találta ki itt. Az Istentől kapott, és leírta És ezek igazak. És szerintem van, van értelmes, van értéke ma ezeket óvasni. Készek vagytok? Ja. Jó. Ez pedig Noé fiának, Sémnek, Hámnak és jáfetnek nemzetsége. Mert fiáik születtek az őzönvíz után. Jafet fiai, Gomer, Mágog, Mádaj, Jáván, Tubal, Mesek és Tirász. Gomer fiai pedig Askenáz, Rifat, Tomarga, ne, bocs, Tog, Togarmá, Jáván fiai pedig Elisa, Tarsis, Kitim és Dodánim. Ezekből váltak ki a sziget lakó népek az ő országaikban. Mindegyik a maga helye, családja és nemzetsége szerint. Ez az első szekció. Jó? Szóval van három fia, és, és látunk a születesi sorrend van, van, van adva ott az első versben: sémnek, hámnak és jáfétnek. De ahogy lebontja, le bo, tessék, lebontja az ő fiáinak a fiait, pont fordítva sorrend. Ő fog ketteni És um, és majd a végén fogunk látni, hogy ez szándékosan, mert igazán sém, ő, ő legfontosabb ebben a, ebben a, a nemzetség táblája. Mert, mert Isten a, választja sémet, hogy a mesiás sémen keresztül jön. És mi fogunk látni ezt sokszor az ósz szövetségben. Isten megígért, hogy lesz egy megváltó. Emlékszel a kértben Ádám éve bűnbe estek, rögtön Isten jött, és kijelentette a kígyónak, majd a, a, az asszonnak lesz fia, aki taposni fog a fédet. És az emberség azóta várja, várja, hogy mikor jön a fia, aki taposa kígyónak a fédet. Ez az, el, az, az elő evangélium. Az, az evangélium előre mondva. És mostantól, noétól mi látni fogunk, hogy Isten válogatja. Ő választ Sémnek, majd később Hébernek, utána Ábrahámnak, utána stb. stb. Dávid, azért mi mondjuk Jézus Dávid fia, ugye? Szóval ő választja családokat, embereket. Mert van terve, van terve. Nem, nem véletlen nem véletlenül jött a történelem így, hogy, hogy jött. Nem véletlenül Betlehemben született Jézus. Nem, nem véletlenül. Istennek van egy terve. És az Ószövetség az annak a tervenek a leírása. Istennek van terve. Mi tudunk nyugodni benne. Van terve. De az első a, öt versben látunk, hogy Jáfétnek a fiajének a leírásai. A Jáfet. Um, Jáfetnak a fiai nagyjából a... Uh, hú, ez a szó magyarul nem tudom, Aryan people. Tudod az Ariány? Ariány? Talán a, aki, aki tanulta a második világháborúhoz tudja. Ária. Ária. Igen. Szóval emlékszel, hogy Hitler azt mondta, hogy mi vagyunk azok, és mi vagyunk a tiszták, mi, mi vagyunk Jéfát fiai, tudod. És, és valami szinten Hitler igaza volt ezzel, hogy, hogy valóban a németek és, és legtöbbségben az európaiak a jáfet fiai, de rosszul gondolkodott, ez nem jelent, hogy több értéke van. Érted? Szóval, és, és bárki, aki állítja, hogy egy bizonyos népcsoportnak több értéke van, szuperioritása van, az, az sátántól van. Ez, ez nem igaz. Isten jót, uh, ő teremtette minden népét. És értékünk van, nem azért, mert okosabbak vagyunk, vagy ügyesebbek vagyunk, értékünk van minden népnek, mert Isten teremtménye vagyunk. És ha itt valmi valami, nem tudom, a cigányok felé, vagy a zsidók felé, én bátorítulak, hogy tegyétek le ezt. Ez nem, nem Istentől van. Térjétek meg. Emlékszem, egyszer, egyszer a Jubi Parkon voltam, és a, egy, a, nem tudom, egy 18 éves lányal beszéltem, elfeledettem a nevét, de annyira, kb. három mondatban tűre vitt engem, és én nem annyira haragos típus. Azt a, jött hozzám, hogy na, Amerikából vagy, mert hallotta, hogy akcentusabb beszélgettem, többet beszéltem, és érdeklődtek a többi fiatalokról, hogy ő ki. Sőt, Amerikában laksz, vagy laktál. Igen, amerikai vagyok. Milyen a majmokkal élni? A majmok? Mi, miről beszélsz? A majmok? Nincs túl sok majom Amerikában, csak állatkertben. És azt mondani, nem, a feketék. A feketék, ők majmok? So, igen, ugyanazok, ugyanazok, mint itt a cigányok. A cigányok, so, okay. azt mondja, hogy ők lopnak, szóval so, minden cigány lop? Igen. És kérdeztem, hogy, és azok, akik mondjuk parlamentben lopnak, ők cigányok? Nem, ők nem magyarok, ők zsidók. Érted? Szóval nagyjából egy három-négy velős mondata, ő nagyjából mondta, hogy minden, mindenki csaló, mindenki állat, én vagyok, mint magyar, mint Arjános, Ár Árján, Ért, értek? Is. És akartam kezni hogy ha ti magyarok olyan jók, olyan szí superiori, felsőbbrendőek vagytok. Miért nem uralkodtak a világon? Miért, miért itt vagytok egy kis ország, Európa közepén, elnyomva az éves során mindenki mástól, ha annyira jobb vagytok? Érted? Igen, de. de... de... de... De én úgy döntöttem, hogy én nem fogom vitatkozni. Tudod, a Biblia mondja sokat a példabeszélekben, hogy vannak ostobák. Oké? Okay? És, és nem mindig hasznos és egy ostoba emberrel vitatkozni. Én... Csak... Szóval mi Isten egyházában mi nem követünk ezeket a a vonalak, ami a kultalánk van. Mi nem gondoljunk, hogy van olyan népek, amik felsőbb rendűek. Mi nem hiszünk, hogy, hogy mik jobbak vagyunk, mert a bőrszínünk egy, egy ilyen, vagy olyan. Mi nem hiszünk ezt. Mi hiszünk, hogy kegyelemből van az élet. És, és, a, és a legnagyobb a dolog, az csak ismeri Istent. És bárki tud megismerni Istent. Pál azt mondja, hogy Krisztusban nincs nincs szolga, nincs szabad, nincs pogány, nincs görög. Nincs, nincs. Egyek vagyunk Krisztusban. És az az emberségnek a reménye. Nem csak a zsidóknak a reménye, az az emberségnek a reménye, hogy, hogy egyek vagyunk Krisztusban. Ő a megváltó. Amen. Igen, köszönöm. Szóval a jáfet fiai, és nem tudom, én próbáltam utána nézni, hol férnek be a magyarok ebben a képben, de annyira nem tudom, több dolgok, ha valaki tudja jobban, talán utána lehet beszélni. Talán a magyarok, ti is ebben a kategóriában vagytok. Bár lehetséges, hogy a Hemnek a fiai vagytok, nem tudom. De nem tudom, hogy Mennyire fontos tudni. De biztos itt vannak pár, aki zsidó származású van, ti, uh, ti um, uh, bocsánat, uh, sémnek a félé vagyok. Én valószínűleg ekte, uh, Jafet fél vagyok. Szóval nézzünk pár, pár nevét itt, uh, vagy, vagy mondom pár dolgot még, még Jafetről. Jáfetnek volt fiai és, és az etnografusok azt mondják, hogy az ő fiai nagyjából ketté szakadtak. És a fele ment Indiába, és a másik fele jött Európába, És abból jön az Ind. Er, igen. Az Indo-European ember. indo-európai, Indo Szóval. Ha egy olyan európai ember megy Indiába, akkor... The cousin, igen. Unokatestvérek, ők. Nagyon finom kajájuk van, hasonló, mint a magyar. Jó fűszeres. És a görögök például, ők, ők mondják, hogy van egy Japetos nevű férfi, aki az ő ös atyja Tudod? Jafet, Japetos. Uh, az indian, indiaiak, ők is mondják, hogy van egy Iapeti, talán az a Jáfet. Uh, azt mondják, hogy ő a, a mi atyánk, És ez uh, indiaiak uh, érdekes, mert azt mondják, hogy uh, Jáfet, vagy az iapetínek volt két testvére, Sarma és Karma. Sharma a sém, és Karma valószínűleg nem Ham, de Hemnek a fia kénen, Majd megnézzük őt kics később, ő nagyon fontos. És karma vicces név, ugye? Uh, amikor oda kerülnek a Kánanak, emlékezz ezt. Mert Kanan volt, aki átkozva lett Noetól. Majd mondok valami, remélem, hogy lesz idő erről beszélni. De egy Kánán, ő mindig Isten népe ellenzik. A Kánának a fiai, ők laktak Palasztinban, amikor zsidók bejöttek. És mindig Isten emberének az ellensége ők. És, és csak vicces, hogy a neve az, az a karma. Bárki, aki ismeri a hinduizmust, vagy a, a, moder, a modern kultúrát, azt az ismeri azt a fogalmat, a karma. Az, amikor kapod azt, amit megérdemelsz, ugye? Szóval azért mondják, hogy jót kell tenni, hogy visszanyered a jót, ugye? És nem kell csinálni a, a rosszat, mert visszanyered a rosszat. És a, valami miatt az a modern ember szereti ezt a fogalmat. Mi nagyon szeretjük az igazságot, és ez nagyon igazságosnak tűnik. De nemrég beszéltem egy, egy srácssal, aki mondta, hogy hú, ezt a karmáról olvastam, és ez nagyon jó, és kezdtem jót csinálni, és ez visszajön, ez bejön. Mm. És én mondtam, hogy tök jó, hogy jót csinálsz, de tudod, a karma az kegyetlen. <gül> kegyetlen, mert kapsz, amit érdemelsz. És ki az, aki tud Annyi jót csinálni, hogy csak jót kap. Értitek? Mondom barátaim, jobb dolgunk van Krisztusban, mint karma. Jobb dolgunk van. Van kegyelem. <gül> van kegyelem. És a kegyelem az, amikor kapunk azt, amit nem érdemeltünk. Mi nem érdemeltünk örök életet, de örök életet fogunk kapni Krisztusban. Az jó, nem? Halleluja! Oké, okay. szóval van, van pár üzenet itt, ugye? <köhem> szóval sok uh, indiai nép, meg európai nép, um, mi követünk a, az ősénk japheth így. Gomer, itt van egy név, itt Gomer, ebből jön a, a Gal, vagy a Gélek emberek, akik főleg uh, a európai éjszakai észak, részén um, fog, voltak régen. A Mádaj, a médes nép. A perzsa és médes, vagy Méd? hogy Méd. Aha. Méd. Ők abból jönnek. Jáván, itt van egy, egy olyan név Jáván, és a görögök, a görögnél a, a Jáván név az, az um, együtt van az Iónia. Névvel, ami, a, ami leírja az ő földrészéről, az, az Iannik félsziget. Tudod ez ez egy, egy olyan név, ami a görögökhez van a kapcsolatban. Van az Askeni, Askenáz. Valaki tud sejteni, hogy kitalálni, hogy... Nem? Askenáz. Uh, az abból lett uh, abból lett uh, Aszkénia, és később lett Skandinávia, Ja, Skandinávia. És ahogy mondtam, ezek, ezek, ezek tudod, nem tészen, ezek nem a, nem ezt, hogy valahogyan kell magyarázni ezeket a neveket. Nem. Uh, nem hívők, akik Tanulmányosak nyelveket, meg népcsoportokat. Ők, ők, ők, mondják, hogy ezek azok. A rifát. Itt van egy név. Sokan azt mondják, hogy ezek a népek jöttek köz, közép-Európához. De szerintem nem a magyarok, inkább a különböző talán szlávok. Talán. De, bár nem, nem biztos. A Togmar. -má. Itt van egy név, ami könnyen uh, kapcsolódik a törökökhöz, és a germánokhoz, ami nagyon vicces a, a németeknek. Ott van a togarma. -má. To má gar German, garmán germen gar uh, Elisá. Ez egy szó, ami a uh, helesz. Uh, kapcsolódik és, és uh, még mindig a görög, görögök, helesz. Helász, Helásznak Helász. Helász nevezik magunkat. is ez a név régóta Spanyolországhoz kapcsolódóan van. Kitin. Uh, Ricsi tudod. Ricci ott volt, Ciprus. Kitin. Ez a Ciprus, Cip cipritiák. Hogy kell mondani? Szépen magyarul. Ciprióták. oké. Okay. igen. És Dódaném, azok a, az a nép, az a család vagy az a, az a népek a fekete tengeren letelepedtek. Nem tudom pontosan miket, de azt, azt tudom. Szóval ezeket a dolgokat, ami a Bibliában van és, és, a, és a tudósok mondják, hogy ez zseniális, nincs olyan leírás, ami egy olyan nagy áttekintést ad um, a, a, az emberségből. De mi fogunk többet, szeretnék az egész fényzetet nézni, jó? Nem? Ja, oké. Okay. A következő fia az Hám. És, uh, és uh, ő sok tintát kap. Uh, mi fogunk két szekcióban nézni Hámnak a fiai. 6-tól 14-ig olvasok. Hánfiai pedig Kus. <gül> Oké. Okay. Hánfiai pedig Kus. Mitraim, Put és Kánaán. Kus fiai pedig Szebá, Havilá, szabta, roma. Szabteká, Ramátiel pedig, Se sebá és Dedán. Kus nemzette Nimrodot is, aki hatalmassá kezdett lenni a földön. Hatamas vadász volt az Úr előtt, azért mondják hatamas vadász az Úr előtt, mint Nimrod. Birodalma kezdetben Bábel, Erek, Akád, Kalnél volt színiár földjén. A földről ment Assúrba, és népítette Nenevét, Rehobót városát, és Kelehot, és reszent, mint a nagyváros nineve és Kele között. Hmm, között. Mitzraim nemzete a ludiakat a námiakat, lehábiakat, és naftúhiakat, a patrosziakat és kaszlúhiakat, ahonnan a filasztírusok származnak, és a kaftóriakat. Hú, oké, okay. wow. Szóval so ez hámak, a fiai hám, ő volt, volt a fia, aki az előző férzetnek a, a végén, ő védkezett az apukája ellen. Noé... Kokucs. Noé a szülőt öltette, volt csinál, sokat sokat ivott, és... Levet között, és ott volt a, a sátúban mesztemül, és, és um, minimum uh, hám volt az, aki benézett, és kicsit tan, vágyal nézte, gonyolódott az apukáját. De talán még, még többet is csináltam, kihasznált az apukája állapotát, egy valami szexuális követett ellene, nem nyilvánvaló. De nem jó... Um, hírneve van Hámnak, és uh, Noé elegi haragudott rá. És érdekes, hogy mi, mi ered ebből. Van két személy Hámnak a családján, a Nimrod és Kánán, ami hatalmas nagy személyek a, a történelemben. A Nimrod, millatt Nimrod beszélek, csak pár érdekességben mondom, uh, ja, pár más nevet. A kús, Kús. Kus nemzete, kus családja az a, a, régóta van kapcsolódva az Étiópiával, még a, a Dél-Arábiával. Egyiptom az, az nyilvánvaló, magyarul az, az a igen, bocs. Aha. Mert a Magyar Bibliában Mitzraim, mert héber van Mizraim, és a, de ez annyira nyilvánvaló, hogy az én angol Bibliában csak oda írják, hogy Egyiptom. Mert mindenki tudja, hogy ez Egyiptom. A Put az Libia. Uh, később van írva egy, egy olyan név a Sinár. És ez a Sumárián uh, kultra, ami nagyon híres volt. És, és uh, Kánán ő népisítette a palesztin föld, földje. De itt, itt van egy nagyon érdekes személy, Nimrod. A neve azt jelent, hogy Lázadó. Azt mondja, hogy az ige, hogy egy nagy vadász volt. És a, a zsidó talmúdban az van írva, hogy egy nagy vadász volt ember lelkék. Értő vadászolt emberek lelkeket. Szóval valószínűleg egy nagyon erőszakos ember volt, aki uh, erőszakkal nyert hatalmat. De van egy másik kifejezés itt, ami nagyon érdekes. Azt mondja, hogy hatalmas vadász, uh, bocs. Azt mondjuk, aki hatalmassá kezdett lenni a Földön. Ez a nyolcadik versben. Aki hatalmassá kezdett lenni a Földön. És amikor ezt olvasunk, visszaemlékszünk I. Mózes 6-ban. Amikor egy furcsa történetet olvasunk, Amikor a, a, az Isten fiai bejöttek az ember lányaiba. És uh, ha emlékszel, ha itt voltatok, én meséltem hogy úgy néz ki, hogy ezek, ezek uh, démonok voltak. Ezek hata, ilyen angyali hatalmak, akik nem engedelmeskedtek Istenek. És ők valami perverz, szexuális kapcsolatokat teremtette emberekkel. És, uh, és uh, gyerekei óriások voltak. És, uh, és úgy néz ki, hogy ez, ez a hallom az, az megint folytatódott, hogy sokan mondják, hogy tán, bár Noé tiszta volt, talán a Noé fia, fiainak a feleségeik nem voltak, talán, talán valahogyan a gén állományukban még mindig volt valami hibrid fertőzés ettől a, a perverz dologtól, nem tudjuk hogyan, de úgy néz ki után Nimrod is, ő kezd hatalmasá lenni a Földön. Nagy, óriásszerű, talán sokkal erősebb volt, mint bárki más. És sok, sokat tett, Látjuk, hogy sok várost építette, de a mitológiában elkerülhetetlen a Nimrod szerep. Nimrodról beszél mindenki a mitológiában, a magyar mitológiában is, ugye? Nimrodnok volt két fia, Hunor és Magor, és vadáztak, mentek egy csóda szarvas után, és hoppa, itt lettek. Szóval... Ajj. A Japánban ugyanaz a történet van egyébként, kivéve a Hunor és Magor vit, vitatkoztak, hogy merre ment a szarvas, jobbra vagy balra, és az egyik balra ment, és, és, vagy jobbra ment, és megtalált Japánt, a másik balra ment, és megtalált Európát. Szóval nyilvánvaló, hogy nem lehet igazságot nagyon megérteni a mitológiából, de, de annyi sok van leírva, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy lehet, lehet tudni valami igazságot róla. Az igazság, amit tudunk, az, hogy egy nagyon nagy személy volt, aki lázat Isten ellen, aki erőszakos volt, és azt is tudjuk, hogy ő hogy, hogy onnan ered, onnan kezdett, tőle kezdett a sok-sok hamis valást. Um, ő alapította Babiloniát. És emlékszünk a jelenések könyvében, tudod, van egy nagy kijelentés végre, hogy, hogy végre a nagy Babiloni Babilon az el van pusztulva. Tudod, minden hamis, titkos, misztirikus valás már csődbe ment. Minden, tudod, minden, ami el volt rétre, az, az fényben lett. Minden uh, nincs hatama. Érted? Szóval ez, ez a hamis valás, amit látunk a világban ma, az onnan indult, tőle indult. És én tudom, hogy visszamegyünk a mitológiába, Bár nem pontosan így volt, de a mitológia mondja, hogy Nimrodnak volt egy felesége, aki akinek volt egy fia, Tamuz, és ő mondta, hogy ez egy a, a szűz által szült fia. Tudod, és, a, és ebből jött egy olyan anyja-fia kultusz, ami a mai napig van sok-sok-sok országokban. Tudod, van Görögben, a Mesopotémiában, mindenütt van, van ugyanaz a történet. A magyaroknak is van. szép mese, álmos, tudod, ugyanaz a történet. Érdekes, nem? De mondom, nem kell nagyon erről foglalkozni. A lényeg az, hogy megismerjük Istent, nem minden hűséget, amit, amit emberek csinált, hogy próbálják elrejteni Istent. De, de Nimrod um, ebből ered mindenféle hamis valás, és ő uh, ezt vitte, bárhova ment, és sok várost építette. Semerilis ő, ő van a, nevezve több kultrában a, a menny királynője, és érdekes, hogy a, a, az igében a, a Isten, Isten mondta a zsidonéknek, hogy, hogy ne áldozanak föl, ne, ne hozzak áldást, vagy áldozatot a, a meny királynőjének. Ami talán a leg, legérdekesebb a mi időnkben az, hogy a romai katolikus egyházban mi látunk ezt, ezt a kultuszt. Az anyja-fia kultuszt. Tudod ott van, Mária általában nagy, <gül> Jézus, aki kicsi, és az ölében van. Ha, ha nézzünk régi szobrokat, képeket, Seremelis és Tamuzról Ugyanúgy néz ki, mint Mária és Jézus. nagy vicces, nem? De nem vicces. Ez egy sátának, egy a, sátantól egy a, próbálkozás. tudod a, a, kopintani Istennek a térvét. Tudta, hogy lesz egy fia. És nem a férfitől, nem Ádámtól van, Évától lesz. A sátán azt, azt tudja, hogy ez a fia, aki fog az ő fét taposni, nem egy normális fia lesz, nem egy, egy, egy különleges fia lesz, aki Istentől van egy asszonyunk keresztül. És sátán mindenféle kútrában, mindenféle hamis vallásban próbál az igazságot elrejteni, és kínálni valami mást. Kínálni valami mást, ami izgalmasabb, titkosabb, Ami sokkal büszkébb. Jó, én mennünk kell, de mondom egy dolgot, amit tudnod kell, ami igaz minden a hamis balásról, és főleg, amit Nimrod hozott. És az, hogy, hogy igyekezenek ilyen földi hatalmát és tisztességet nyerni a valásosi a, rituáléken keresztül. Ez nagyjából a lényeg. Tudod, a, a, ha ezt csinálsz, akkor hatamas leszel. És ez nagyjából minden ezoterikus az a, a, a megígéret. Tudod, ha, ha ezt csinálod, ha, ha így meditálsz, ha ezt a tanfolyamra jársz, akkor hatamat fogsz szerezni hogy lerendezed az életedet, tehát, hogy jobb legyen, ugye? Emberek akarják földi erőt, földi um, tekintét és tiszteletet szerezni ilyen valásosi vagy spirituális uh, csatornakon keresztül. De mint keresztények, mi, mi nem, nem akarunk ezt. Tehát, hogy Jézus azt mondta, hogy a legnagyobb a, ő lesz a legkisebb. Ő lesz mindenkinek a szolga. Mi szolgálunk. Mi nem szerzünk erőt. Mi kapunk Istentől. Nem szerzünk. Nem tudom. Egy, egyébként erről szeretek beszélni. Hát szerintem a... Uh, de nem fogunk. Jó, menjünk tovább. Meggy óra. Oké, okay, Nimrod. Nagy, nagy, nagy, nagy, nagy ember. A Hámnak volt egy másik nagy fia. Kánaán. Kánaén pedig a szidont nemzete, az ő els, első szülöttét, azután hétet, meg a Jebúsziákat, amóriákat és girgásiakat, a hívieket, hiv ákajakat és a színeieket, az Á, az arvi, arvádiákat, cemáriákat és hamátiákat, azután elszéledtek a kánaiakat nemzetségei. A kánaiakat a kánaiak határa pedig Szidontól Gerár felé mentve Gázáig, Sodoma, gomóra Ádám, Adma és Cebóim felé menve, lesáig terjed. Ezek Hám fiai csalá, a, családjuk, nevük, földük és nemzetségük szerint." Elnézést, Isten sok a, elrontott óvasást. De látjuk itt a, a Hámnak a másik fele a nemzetség táblája is ott van. Kánán, aki nagy szerepe van a Bibliában. Ez a népcsoport mindig, um, mindig uh, úgy van írva a Bibliában, mint, mint Isten ellenségé. Mindig ott van valami perverz szexualitás, ott mindig uh, sátán, ilyen démoni erők vannak. A Kánaéak, ők azok, akik uh, ilyen babákat helyeztek, ilyen fúró ők áldoztak gyerekeket, borzasztó dolgokat csináltak, és, és sokan közülük óriások voltak, ami, ami meggyőződésem, hogy ez mind valami démoni beavatkozás jelent. Ezek, ez, ezen, ez a nép az, az ott helyezkedett az igeret földjén, biztos sátannak az ikletése volt, hogy akadályozon Istennek a terve, mert Isten adott egy népet Ábrahámnak, hogy ott legyen egy, egy nép, egy kultra, ott legyen egyszer majd egy baba. <gül> a, a megváltó. És érdekes, hogy Kán, Kanán ő volt az, aki a, a Noé átkozott nem Hámet, és um, sokat gondolkodtam erről, nincs, nincs, uh, nincs teljes, uh, nincs teljes uh, magyarázatom. Én tudom, hogy Isten nem büntet fiaiakat az apukájuknak a bűnei miatt. Tudom, az én bűne miatt Isten nem fog, fog büntetni Olivért, mondjuk. Uh, de talán Noé látta Hámban ez a felvez a halmát, és látod, hogy ezt majd, ez, ez fog átra átmenni Kánhoz. És, és valóban, amikor látszunk a világban, amikor látsunk embereket, ahol bántalmazások voltak, vagy ahol homoszexualitás van, akkor sokszor nézzük a szülőket, és látjuk, hogy, hogy van, van valami Pervez, egy szexuális hallan, ami nem, nem tiszta. És, um, és Tán Noé látta ezt a bűnt, és um, Isten iklít, ikletése alatt ő átkozott Kánalán. Nem azért, mert Isten büntette Kánt Hámnak a bűnei miatt, de azért tudta, hogy, hogy ez a bűn fog hatni a fiára. És az a bűn, az foghatni az ő fiáira, és tovább és tovább. És ez a nemzedék, ez a, ez a, ez a család, az nagyon elromult lesz a hámnak a bűne miatt. A hámnak a fogékonysága miatt a bűn, bűn felé. Szóval a hámnak van, van pár híres fiai. Látunk itt a, a, a nevek között van Szidon, hogy tudjuk, Szidon ez egy város Libanonban. Hétet, vagy bocs, a igen, a Hétet, az az, az egyik fia, ők lettek a hetetiák, a Biblia állítja, hogy volt egy nagy nép, a hetetiák, hetiták, bocs, és úgy olvastam, hogy száz évvel ezelőtt sokan mondták, hogy sokan cáfoltak. Nincs bizonyítéka hetetitákról. Biztos a Biblia nem tudom hívása miatt. De kb. az 50-es években találtak egy hatalmas kultra, amire most tudják, hogy hetiták. év volt. Ja. Van egy másik név itt, a színejek, szín, vagy bocs, sín, nem. It, sz, nem, bocs, színejek, szín a népek, ez a, a, tudják, hogy nagyon erős kapcsolódás a, a Kíná, Kínában. Tudod? És a, talán 50 évvel ezelőtt Beszéltek a kínai és japán háború, mint a színó-japán háború. Szóval ez, egy, ez olyan szó, egy régi név, ami a kínaiakhoz van kapcsolatva. És a, a színélyek, ők azok, akik átmentek Alaszkába és az eredeti amerikaiak, tehát az indiánok és eszkimók, akik ott telepedtek. Ez nagyon, nagyon érdekes, nem? Isten betölt a világot sok, sok népe, és mindegyik Noétól van. Olvasunk a Sémnek a fiairól. 21-től. Sémnek is lettek gyermekei, ő Héber, összes fia, fiának az atya. Jáfetnek pedig testvérbátya volt. Sém fiai élám, Asúr, Arpaks, Arpaksad, Lúd és Áram. Áram fiai pedig Uc. Arám. Bocs, Arám fiai pedig útsz. Kinek, kinek, uh, kinek leszek következő fia? Talán lett uc. Uc, uc. Gyere Uc. Bocs, hosszú. Uc. Oké, okay. hull, Geter és Mas, az is egy jó név, Arpaksad pedig Selahot nemzete, Séla pedig Hébert. Hébernek is lett két fia, az egyikük neve Peleg, mivel hogy az ő idejében. Osztották szét a földet. Testvérének a neve pedig Jogtán. Jogtán nemzete, álmódás, ne, bocs, álmod, selefet, haccar vetett és gyer uh, Én gyakoroltam reggel, de nem, nem úgy, úgy néz ki. Hadó Uzát és Diklát, Óbát, Abimáját és Sebát, Havi Lát és Jóbádot, ezek mind jogtán fiai, lakohelyük messától, mésától fogva, szefárba menve, a keleti hegyeik hegyekig terjedt. Ezek sémfiai, családjuk, nevük, földük és nemzetségük szerint, ezek Noé fiának és családjai nemzetségeik szerint, népeik között. Ezekből alakultak ki a népek a földön az őzönvíz után. Oké. Okay. Igen, szóval Sém, mondtam az elején, hogy Sém a legidősebb, és ő lesz a legfontosabb, és azért ő van sorolva, Útóljára. Mert Isten megmentő történelem Sémen keresztül jön. Van egy pár név itt, ami, ami ismerős nekünk. A az asszíriai nép. Nem a szíriai nép, ami most látunk. Az asszíriai nép. Én bibliskolába jártam egy asszíriával. És azt mondta, nem szíriai, asszíriai. Mondtam, oké. Okay. De valóban más nép. A szíriai nép az, az fontos a, a, a zsíró történelemben, mert ők pusztítottak az északi királyságot. A Héber, mi ismerjünk ezt, ezt, ezt az embert, mert ebből jön a Héber nép. Tudom, az ő vélgonlán jön Ábrahám. Igen? Yeah. Héberek. Van, van itt egy nagyon, és ez az utolsó érdekességet, amit fogom mondani, a peleg. Um, van itt a név, a neve peleg, azt jelent Héberben osztás, vagy szét szétosztás a görögben az ő neve azt jelenti a tenger vicces az ő neve tenger jelenti és itt van egy nagyon érdekes kis íze hogy mivel az, hogy, mivel, hogy az ő idejében osztották szét a földet valami, valami történt itt, és mert nem tudunk pontosan mi, de a, de sokan gondolják, hogy Peleg idejében Hogy hívják, a f, amikor a Föld egybe volt? Van egy magyar szó, amikor minden hét földrész Pangea, Pangea. Pangea. Pangea. Meg egyszer? Pannonia? Pangia. Pangea. Pangea? Pangea Igen, oké. Okay. És... Uh, és talán felegidében az, amikor igazán földrészeket kezdtek úgy szétmenni, hogy, hogy tudod, szétmentek Osztottak földet. Mi tudjuk hogy és a tudósok, ők is látják, hogy a földrészeket mozdulnak, és mozdultak, és, és valóban egyszer együtt voltak, bár geológusok fognak mondani, hogy ez biztos túl késői. Tudok, biztosok fognak mondani, hogy ez már millió évekkel ez, ezelőtt. Uh, és, és ez a kis mondat azt az túl rövid, nagyon dogmatikusan mondani, hogy nem, ekkor történt. Uh, Talán nem fontos, de, de érdekes, nem? Érdekes, hogy, hogy uh, valóban, mert sokan kérdezik, hogy hogyan, hogyan mentek az állatok a Nói bárkából De ha azt tudod, ott volt, tudod, Afrika és India ott, akkor nyilvánvaló, így. Ugye? Szóval talán a föld még egybe volt a Nói leszállítási idén. Jön? Leszállította az állatokat, és mentek ide-oda, és csak később esetleg, talán, valószínűleg, szerintem, peleg idén Isten mozdította a földrészeket. Értitek? Ja, szóval talán ez egy magyarázat, hogy hogy lett. Uh, uh, hogy hívják azok a nagyon furcsa állatok, Ausztráliában, uh, ilyen kacsacsőrűs, emlők. Igen, hogyan kerültek oda, és más nem? Hát, talán így. Talán így. Kambor sincs máshol. Tessék? Sincs máshol. Igen, az. Ausztráliában sok uh, érdekes állat, ugye? Jó, tessék. Első mozes tíz, nemzetségtábla, és remélem, hogy uh, ebből. Egyrészt bátorodjatok fel, hogy ez nem mitológia, ez nem mese, ez történelem. És mindig, amikor olvasod az igét, és olvasod, hogy, hogy uh, X király idében, vagy, uh, vagy uh, amit olvasunk Jézusról, hogy amikor X volt fej, fej, a, a, a uralkodó, vagy fe fenntartó, Felt. helytartó. Ezek a dolgok történt. Tudod a Biblia tele van információval. És talán nehéz nekünk megérti, hogy miért ez fontos, de azért fontos, mert Isten nem egy ahol volt, nem volt sok oceánum túl, tudod a világ nem ott cselekszik. Nem valamikor, nem tudom, amikor senki nem volt. Ő cselekszik a mi időnkön, a mi földön, köztünk. És amikor ezeket a dolgokat, a fontos dolgokat történik, Isten mondja, hogy ekkor és ott. És mit tudunk bátorodni azzal, hogy ez nem mese. Ez nem mese. Sokan mondják, hogy a hit az, az egy tök jó, dolog, tök jó dolog, hogy hiszitek. Mert nem igaz, amiben hiszitek, de, de legalább jó dolog, az nyugtatja a lelkedet, ugye? De mi mondjuk, hogy nem. A hit nem, nem annyira fontos nekünk, mint a tények. Mert ha hiszünk valamiben, ami nem igaz, az haszontalan. Érted, mi akarunk hinni olyan dolgokban, ami igaz, ami történt. Ha Jézus nem szüzált a születet, ha, ha ő nem a, csodákat tett, ha ő nem profitálta, előre a saját halálát és feltámadását, ha ő nem halt meg egy kereszten brutálisan, ha ő nem feltámad három nappal kisba, ha ő nem a, megmutatta magát barátainak és egyszer 500 embernek feltámadván, ha ezek a dolgok nem történt, én szeretnék tudni. <gül> én szeretnék tudni. De az igazság, hogy minden arra mutat, hogy valóban történt. És nem egy függőny mögött, nem egy sötét szobában, nem... De történt emberek látvány. És volt szemlát, szemtanúk. Leírtak ezeket az dolgokat. Ez a történet, ami, ami itt van írva, nem mese, ez történelem. Történen, és bízhatunk benne. És a másik dolgot, amit szeretnék a másik dolog, amivel szeretnénk bátorítani titeket, az hogy Istennek van terve. Neki van terve. Látunk az Ószövetségben, hogy ő törel, türelmes, türelmes ugye? türelmesen bontokozza saját tervét, hogy hozon a Földre a fiát, aki a magát helyettünk. Ő neki van terve. Sokszor mi gondoljuk, gondoljuk, hogy de ha van terve, miért nem csinálja? De hisz, higgyetek, ő csinálja. Csak lassan, szépen. És látjuk az oszövetségben, hogy ő választja, nem sokára, pár hét múlva ő választja Ábrahámot. Azt mondja, hogy Ábrahám, menj el innen, mutasson egy földet. És később mondja, hogy Ábrahám, bár, bár túl öreg ehhez, és, és, és a feleséged túl öreg ehhez, neked lesz egy fiala. És, és, és látjuk, hogy Isten megjelenik. Az megjelent Dávidnak, Dávid. Én fogom... Megőrizni a te házad. Mindig lesz uralkodó te házadból, és majd lesz egy, aki, aki a trónja öröké. Ő Jézus Dávid fél. Ő van terve. lassan válogatja a szeméket, az időket, a helyeket, és, és, és, és, és nem késik. csinálják? És mennyivel? mennyivel ez, ez igaz a mi életünkön is. Hiszitek, hogy Isten van terve? Veled? Velünk? Mm. És talán mi nem fogunk uh, minden nap egy e-mailt egy, uh, e kapni Istentől, Bár biztos nem. <gül> Vagy egy kis üzenetet, hogy tessék, itt a te való, ez való, itt a, a mai ígéretem neked ma. Sokszor mi fogunk hetekig, napokig, évekig menni csak hitálta, hogy Isten szólította engem. Szóval ő, ő meghívott engem, hogy kövessen őt. Én követem. Én nem tudom, hogy merre megyek. Én követem. Higgyetek, van terve veled. Türelmesen pontokozom. És sok mindent én már, talán ez, ez történik, amikor valaki már kezd öregedni. Nem vagyok öreg, de 40 éves lettem, és és Úgy éreztem, hogy már, már az életemnek a fele már, már kész. Már, hogyan fogom csinálni azokat a dolgokat, amit szeretnék, amit úgy érezem, hogy Isten helyezte belém. Ugye? Nem tudom, aki negyven fölött, azt, azt érezte, hogy, hogy És kezdtem gondolni, hogy talán a sok minden, ami Isten helyezte belém, az nem csak nekem. De a fiamnak, a lányomnak, nektek, talán vannak olyan dolgok, amit Isten sütogott nekem az éjszakán, tudod, a tatabányáról, vagy Magyarországról, a világról, eléréséről, tudod, a, a, amit én nem fogom látni. De valaki fog látni. Neki van terv, és ő vezet minket, gyengéden, sokszor a, de bízhatunk benne. Ő aktív, és munkálkodik most a mi időnkön, a mi városunkban, a mi családjainkban. Ő ismer a nevüket, ismer téged, tudja nevedet, tudja, minket keresztül mész. És az, az a reményünk, nem csak, hogy Isten tudja ezt, de ő a legnagyobb szükségénket betölti. Hogy meg legyünk hogy Az ő jelenlétét lehet élvezni napról napra, hétről-hétre, és van megígérés, hogy a teljes, tehát a fehér, világos, fényes, póró jelenlétét majd élvezni fogunk örökre. Van terve, van terve. Péter mondja, hogy sokan mondják, hogy de Isten késik. <gül> Isten lassú. Bízunk benne. Neki ezer év az mint egy nap. Tudod, egy nap, mint ezer év. Bízunk benne, van terve. Jézus, köszönöm, hogy van terved, és köszönöm, hogy velünk is uh, van terved. És um, mi szeretnék csak nit, nitott lenni felé Uram. Hogy halljunk az igédet, hogy kövessünk téged, hogy ne, ne kövessünk a, a testi vágyainkat, hogy ne igyekszünk a hatalmat szerezni emberek fölött. Uram, segíts nekünk olyan lenni, mint Jézus, aki lejött és, és szolgált mindenkinek. Segíts nekünk Isten a drága fiadat, követni. És áld meg minket um, ezzel, Uram, hogy ne legyünk türemetlen, csak azért, mert tett türelmes. És Uram, azokat a dolgokat, amit helyezted a ilyen nagy vágyak, álmok, ami, ami a Te dicsőségedről szól, segíts nekünk um, ezeket átadni a következő generációra, azután egy generációra. Uram, hogy, hogy, hogy mindig a Földön, amíg nem viszi a Jézus, mindig a Földön le, lesz, legyen egy erőteljes, látható, igaz bizonyos rólad. Köszönöm, hogy megváltoztattál az életünket. És ma is tudsz megváltoztatni másokét. Köszönöm, hogy most tudsz formálni az életünket. És igazán azt kérünk tőled Uram. Formáld az életünket, hogy olyaná legyünk, mint Jézus. Áldunk a nevedet. Amen.